No le nieve, bueno pois pero... eh, xa temos o outro lado do fío telefónico Elides da Marinha Luguesa o noso correspondente como o noso grande poeta Paco Rivas, moi boas tardes boas noites é <risa> unha mentira iso se... boas tardes, <risa> boas tardes porque <risa> no, me dices no, que mentira, vamos a ver non no penso dicir porque... <risa> Le vamos más tardes no en boas, malas. <risa> bueno, me Por encanta, tanto, me encanta la ironía primero, de Paco Rivas. Lo que hay que hacer decir la verdad. A <risa> de Paco Rivas. Maravilla. <risa> <risa> bueno, para algunos serán boas, ¿eh? para otros son mejor malas. Nada, a tarde y de malas. Bueno. Que después, no ahí que se llama algún, siga roubando, eso también es verdad. <risa> también, también. Tú <risa> pues sabes que a Río Revoltos... Sí, ganancia de pescadores. Sí, <risa> pero también hay otro, que, que, melle, con, que calzors, no me llevo con No con las no con las Claro. Mm. hai que mollarse se sí, sí queres truitas tens que mollarte senón... non queda máis remédio non, desde logo agora que eu prefiro que me asengan o no prato eh? ah, si, sí, eu tamén me gusta moito si, sí, si sí, sí. sí, sí. ratinho, é eh. que mollarme eh? que é que fan os políticos si, logo Pero... molleste pa pescadas era sentado pa comer e ah, ele ah, sí, é ah, si, é o tonto sí señor, pasa como por exemplo Dicen eh, dice, por exemplo polos los percebes, non? Dice, como dice a cantiga de Anakiro Cando vi os pescados Pobres dos pescadores Que van aí por esa mar Dice, despois dinco de o peixe vai caro Si sí. Si, sí, bueno, Anakiro no, Si sí. no no. <risas> Pero bueno eh, Como Bueno A tarde se me queda un pouco cruda No, como... o tempo temolo te Estos días, bueno, supoño que Aníbal será dentro toda Si, sí, nada, no, por todo E aquí hoxe facía Como dicimos os galegos Facía un frío de caracho <risa> Aquí frío E eh, eh, eh, chorrendo E eh, sí. alba neve, eh, granizo Bueno, así todo Durado, pero bueno, hoxe Antantonte, trasantonte Si sí os pues... días estuveron así, supoño que agora irá parando non, me parará un pouquiño porque además ahora xa caen as follas, xa os árbores xa están moitos ederes como despidos en fin xa podes escribir un poema, caen as follas os árbores, as árbores xa estás medio un poeta, velo é unha fonte de inspiración a, a caída da folha é que é un que tiene que que, que, que, que así caen as pollas, os sabores específicos da natureza. Ese schön Schuntala, escondidos <tis> Parece da bolsa Si? Non, pois fun de nadie. De Navia. De nábia e de suarna. Pero preto de Fonsagrada. Sí, no, claro. Pero bueno, no, cando vou, eu vivo na no Fonsagrada. Tá máis que... alto. Fui, xa, te pavila. Sí, o me lavo. Como o señorito. Sí. <ríe> <ríe> na no Fonsagrada viveu-se moi ben, de parranda, eh? Bueno, de parranda viveu en todas partes. <ríe> non vai falta ir a Fonsagrada. Non, non, no, no. Ainda que se xa lá no, no, no polo norte... No norte. Está... Tamén, no tamén. No part... Nunca en disfrutar, pero igual. Sí, sí. A parte que fai menos frío, cando vas de parranda... Moito menos. si. Sí. Cando un está con ganas de parranda, ainda que non teña parranda, con ganas de parranda... Sí. A coure, a, as cousas funcionan mellor. Moito mellor, sí. Moito. Eh, unha esta parte que se acorda mellor das cousas, e eh, tal... Sí. Si, sí, o gallo, o gallo, todo mundo estivera con ganas de farran. Sí, desde logo. Eh, ese sí. é o que nos facía falla a a a, a agora, porque eu fixome, non sei sé si se ti, ti que tes, en fin, tes máis intelecto que a min. Bueno, pois, pues, pois, pues... un pouco de espentazo das follas, é verdade, ah. Estaba <risa> duvido Estaba <risa> duvido Agora está Con ese poeta na radio Non sei que pinta o outro <risa> Non, o poeta tem Unha outra lado, tem unha <risa> la mariña Bueno, pero eu non estou na radio Digo o teu compa, con xil, non sei que pinta O, o con xil, xil, xil Unha vez descoberto a ti Que has de Un cousi, Cauxil... sabes onde temos a cousil? Non. En Cortul, en Coul... Culturgal, aí en Pontevedra. Ah, verdade que estamos no no, si. Si. vai colleir unha molladura de caralle, como dicías tú. <ríe> si. Sí. Bueno, elita a feiro. Era <ríe> <ríe> lista otero regal, ves? Para sí. facer unha visita ao seu estanque, está aí tamén. Si. Sí con sí. cousas eh, desas sí, eh, pois si, pois sí, voy a presentar o libro de eh, Rosalía de Castro de, de poemas que xa levábamos tempo xa había cabelo presentado ano pasado, pero non se presentou e entón xa hubo ocasión de presentarlo agora agora en Cultura Gala, en Pontevedra e aí, e bueno estaba todo contento e tal non fai nada máis que pedirme e aseñar libros agora no, eh, no, si, é a, a... Tenta ver a movida porque o que pasa é que o tempo está moi malo, pero aínda así, co ritual sempre sempre xunta moita xente. Si, sí. sí. eh, xunta moito, eh. Ademais, uh -huh. parece que mira, ante estuvei oucoitando un de, de Sarria, un músico de Sarria, Eloi Eloi Caldeiro que Falando así agora, por exemplo, están presentando discos, presentando libros, todo esto, dice, parece que se desatou un pouco a cousa, porque, claro, houve un ano épico que non se puido facer nada, pois agora sale casi todo de golpe. yo Claro, sí. Uh -huh. Ahora, a xente escribiu, eh, eh, eh, fixo cousas neste ano que, que tu empezaron na casa. Sí, sí, sí, por Pero, eso. Pero agora hai que sacarlas. Eh, pues, exactamente. Qué pasa que a ver queñas ven. <risa> eso, a ver, a ver por sí, se outra. Sí, sí, vender vender sigue sendo complicado libros. Sí, eh, sí, sí tanto que si non che digo nada, se si, uh, se si poden baixar de internet, pois pues, so nada. Bueno. Ya no hay que nos compre, ya ni nada, ni, nada, nada, ni nada. Nin eu, nem me meu sobrinho, coa co boca pequena, pero <risa> bueno, ¿eh? Que cando caer un disco yo no me hago por eso eso faino todos está mal feito pero fainse pero está fainse, sí ¿en qué estás trabajando ahora? pues ya, vos dices un otro día esto con ese poemiñas así de la tierra de los mares con romance ahí bueno Siempre hay cosas. Sí, sí. Bueno. bueno, voy a modiño porque acabo de publicar en este año seis libros. Jolín. Teño que calmar a los editores y me dicen pero otro, pero tú un no vas. Claro. <risa> claro, porque no se no publican sí. tres o cuatro libros. Teo, eso es Sí, sí. Pero, pero venden se ven, ¿no? No, yo creo que no. Cuando hay por medio, cuando, cuando hay a firma de un, no, bon, no, de si un no, gran no, escritor... Nada, o libro véndese. Que vai vender? Importa, porque vendas 200, 300, 400, 500 libros. Uh -huh. Non venderme, eu escribo un galego, eh, que non se... Sí, sí, é, sí, sí. é, é, é, é que por é riba é que... eso que tampoco claro, non ten a... É un mercado máis reducido. Claro, e... bueno, claro, si. Sí. É lenos de sempre. É sí. as de sempre, que son 300 persoas en toda a Galicia. Bueno, 400, máis non. Pois é un porcentase ben baixo, desde logo... Non, no, me estou dicindo a rumbo, é... Já, já, já, já, já... Non se venden libros, que era só... Eh, sí. Unha pena, unha sí, pena, sí, porque... Sí, é unha pena. Dos libros, sí, da, pero... da diversidade dos libros e todo eso... A gente non le, ademais, de que, de que por causas económicas tamén... Sí, no? sí, sí. Eu creo que son outras causas si, home, porque as claro. económicas eu tiño dito moita xente cando sais que amigos tomar unos viños tres días seguidos te claro. tiñes comprados os dos libros claro, claro, eso. claro. no, no eu neste, de verdade eu penso, o que pasa que vai un pouco na na, na forma de pensar da xente da xente sí. nova a xente nova e a xente maior pero sobre sí. todo a xente nova que non está por a labor de Sí, sí, no, sí. nin ni maior, o hábito lector ten unha caseta, hábito do todo. Pero penso que culpa, tamén, eh? culpa tamén da da escola, da familia, sí, tamén, tamén. Non educan para para para sí. iso. Hai moitos na... factores que influen desde lo, claro, tristemente, co no? do tres cousas. Buscan claro. cabezas, cabezas ben cheas, pero non ben feitas. Claro, eh... claro. claro. Entonces, por iso pues, claro. digo eu que Eh, enseñan para competencia Perdón, che enseñan uh -huh. para a vida Para aficionar a un neno nena A lectura pues sí. Hay que andar con moito tacto Dando os eh... dados a cada idade sí. Empezar con libros dun, dun xeito De outro, facerlle lecturas na, na aula facerlle lecturas tamén a familia Ten que ver ten que ver Porque o neno o nena Aprenden por mimes e, o sea, sí, pues, Exactamente son, bienético o si ven que os pais máis a vos len, sí. eles tamén len. Por, <ríe> por eso, per que oblese ti non idiós. Por eso era. Aquí que falla sete, vea vea tele, por fa tan que es tele. Sí sí, claro. sí, sí, sí. Claro. Claro. Es normal. Hai programas, hai programas na na televisión que que que que dan Sí, hai e asco, dan pena. Va pero no, a xente no, séntase a no, no, no a empaparse, despois salen pola rúa dicindo que si viron esto, que viron aquelo, e non somos bien, mira, capaces bien, de... de... Todo o tempo, todo o tenso... Si, sí, home, pero... Sí, sí. Pero, pero, uh... pero... Si non ven que len o que están ao seu redor, pois pues, tampouco len. Ya, ya, ya. Si, si, si. Paco. Dígame. Gratis polo dir dígame. Teixe aí, pois, aman algún poimiña desos? hay un, eh, espera, un libro si me voy un libro por aquí si, sí, siempre tienes algún amán siempre, aquí eh, quedan, para... do, quedan ¿Sos? dos ¿Sos? minutos queda, queda ¿Sos? un ¿Sos? minuto ¿eh? pasamos al reverso que falábamos aquí siempre hay libros <ríe> mm, a ver es eh. eh, que soy un en calquera no? mm -hmm. eh. era si una vez o más rezo así todos los días Cando me deito na brisa e vexos nubes pasar coas velas dunha mencida, despois só quero marchar. Moi ben, Paco. Pois con esto despido hasta o sábado, hasta pois, sábado, hasta que, sábado que, ven. que ven. Hasta o sábado. A ver se llevo xa o tempo. Pois pues, moi ben. Venha. Así Veña. que... Veña. Dayer... Moito ben, Paco, apertas. Eh, gracias, gracias. Darte as gracias, como non, a Castillo, por acompañarnos aí nos, na, nas vías de son. E a ti, Xulian, pois tamén gracias por acompañarme esta tarde aquí. Pues, e este gracias. queñes falou, pois Armando Fernández, amigas e amigos, como digo sempre, que anoites eixo a vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico a sábado, queño.